Bə sonra İmam Buxar Allah, yəni elm tələb eləməyə e, səhər etməyindən sonra 20-ci babdan başıb və buyurur ki, bəb bu fadlu mən əllməh və əlləm. Deyir, e, bəs elm öyrənməyin və öyrətməyin fəzilətin. Yəni, elm öyrənmək özü bir fəzilətdir, amma elmi öyrətmək də özü nədir? İkinci bir fəzilətdir. Çünki hər iki halda həlbəttə ki, bunlar bilməyəndən üstündürlər. Çünki Allah Quran-ı Kəmdə bir çox ayələrdə bilənlərlə bilməyənlərin eyni olduğunu bildirir ki, bilənlərlə bilməyənlər eyni deyil. Və eyni zamanda Allah talib buyuruyor ki, Allah Quran-ı Kuran-ı Kəmdə bir çox ayələrdə bilənlərlə bilməyənlərin eyni olduğunu bildirir ki, bilənlərlə bilməyənlər eyni deyil. Ancaq bilənlərin özünə də gələndə onlar öz də iki qismə böyündür. Öyrədən və öyrətməyən və birinci halda, bildiyi halda onun özü bir fəzilətdir və ikinci, bilib ölmə öyrətdiyi halda bu nədir? Bu, əvvəşindən daha, yəni fəzilətdir. Çünki e, həqiqətən ola bilər ki, insana Allah Əlmədə ona şəriyyət elmi müvəffəq eləsin, ancaq bu insan təmbel olsun, insanları öyrətməsin, tədris eləməsin və belə bir halda onda olan elmdən anca özü faydalanır, qıraq insanlar faydalanmır. وإمام بخار رحمه الله يعني ببعلمان هدسين دا أبو موسى الأشهر رضي الله عنه هدسين جهترشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله من الهود والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا وكان منها نقية فقبلت الماء فأنبتت الكل والعشبة والكثيرة وكانت منها أجاديب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنمت كلا فذلك مثل من فقها في الدين الله ونفع الله ما بثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلته به Və burada İmam Buhar Rahmala çox gözəl bir hədsi gətirib ki, məni Peyğəmbərsən buyurur ki, Allah s.ə.və məni göndərdiyi haq yolla və bu elmlən bu bir başqa bir misala da bənziyir. Yəni, sanki Peyğəmbər s.ə.və həmən e, dəvəti və elmi insanlara başa salmaq üçün, yəni... E, mi ani misal çəkeyim. Belə düşünürəm ki, yəni mənim göndərilməyim, yəni elimdə və haqq yı olan göndərilməyim o misala bənziyir ki, hansı ki, elə bir yerdir ki, elə bir yerdir. O yerə Allah, Allah Subhanahu yağış çoxlu yağış yağdırır və həmin o yerdə, həmin o yer, həmin o yağışı başını neynəməyə, qəbul etməyə Qəbul eləmək, yəni həmən torpaq, həmən o suyu qəbul eləyəni, içir və o torpaqdan həmən o suyun nəticəsində e, çoxlu deyil otlar, çol-kostlar, ağaclar çıxır. Hansı ki, həmən onlardan insanlar faydalanırlar, heyvanlar faydalanır, dəvə yeyir və başqa yandırmaqda nətən ötürü yəni, istifadə edirlər. Bu deyil, birinci qisimlərdir. Yəni, hansı ki, yağış yağır, yağış yağır. Və o yağış suyu da qalmır, e, torpaqda qalmır. Sanki torpaq həmən yaxşı süzür və o yağışı içməyin müqabilində də torpaq nə edir? Özünün tərkibində olanları yetişdirir. Otundan, kök-qosundan, ağacından yetişdirir. Və ikinci qism odur ki, Peyğəmbərsəm buyurdu ki, və elə yer də var ki, o suyu qəbul etmir. O suyu saxlayır. Yəni torpaq içmir, o suyu saxlayır və o suyun orada yığılması isə, suyun orada yığılması insanların istifadəsinə yararladı. Yəni, bir yerdə ki, su yığılır, o yeri, deməli, heyvanlar üçün ortalaq edirlər, oradan su istifadə edirlər, ondan sonra əkin üçün istifadə edirlər, heyvanların suluyırlar, əkinlərin, ağacların suluyırlar və eyni zamanda başqaları da gəlib bunlardan faydalana bilir. Üçüncü qism odur ki, üçüncü qism odur, o suyu e, nə e, özündə saxlayır, yəni su yağır, su yağış yağır, o suyu özündə saxlamır. Eləncək də su nəyiniyir? İçirib, batıb gedir. Yəni, torpaq çəkir, gedir və nə suyu saxlayır, nə də ki, suyu içməyin yerinə o başqa bir şey də yetişdirmir. Yəni, sanki o yağış nədir orada? Əbəs yerədir. Yəni, o su yağışın orada yağması nə özündə su saxlayıb, başqaların istifadəsindən yararlı olur, nə də ki, başqa, E, oradan 30 saat yetişdirmir. Yəni heç bir halda o suyun, o torbanın heç bir insanlar üçün faydası yəni olmur. Və Peyğəmbərsən buyurur ki, bu misalda, bu misalda o insanların misalındadır ki, kimi kidir Allah Subhanahu dində fəqih elədi və e, ondan deyir faydalandılar. Yəni insana Allah Subhanahu əlin verib və insan o elmi təkcə özündə deyil Başqalarına nəyini yiyir? Yönəldir. Öyrədir, başqalarının tədrisinə gedirir, təlim edir. Yəni, Allah Osman ona verdiyini təhci özü, özü faydalanır, eyni zamanda başqaları da o faydalanır. Və bu da Peyğambə Sələm deyir ki, e, mənim, e, göndərdiyi, mənim göndərdiyim, mənim göndərdiyim bu dinin e, əfsəliyindən deyir ki, o insan öyrəndi və öyrədir. Yəni, o təhəcə öyrənməklə, yəni ona verilən elmlə kifayətləmir. Eyni zamanda həmən elmin yayılmasında da, yəni, səy göstərir, can atır. Və ikinci qismlər insanlar isə o ki, o insanlar artıq e, ona elm verilir, elm verilir. O elmlə özü faydalanır, ancaq başqasına heç bir fayda vermir. Və üçüncü qism isə o da ki, onlar, e, Peyğəmbər sosələn ümumiyyətlə, dəvətənin heç bir çağırışına cavab vermirlər. Nə öyrənirlər, nə də ki, yenə yəni öyrədirlər. Və burada peyğəmbər s.m.a artıq, yəni e, insanları bu e, şərhiyyət elmi ilə bağlı, yəni qismlərə bölür. Sanki elə insan var ki, öyrənir, Və bu öyrənməyi də yəni özü üçün faydadır, ancaq o başqalarına fayda verə bilmir, başqalarını öyrədə bilmir. Ya öyrətməyi bacarığı olmadığına görə ya da ki, təmbəlliyindən və yaxud da ki, e, öyrətməyi istəməməyindən yəni irə gəlir. İkinci küsüm insan odur ki, o insan həm öyrənir, həmçində öyrədiklər nəyiniyir, başqalarını öyrədir. Və bu insan da ən xeyirli insanlardır ki, Allah s.ə.m. verdiyi elmi həm özləri faydalanır, həmsin də başqaları onlardan yəni faydalanır. Ancaq üçüncü qism odur ki, o Peyğambəlisəm çalışan umumiyyətlə heç bir yəni, cavab verməyəndir. Yəni, şəriyyət elmini nə öyrənirlər, nə də ki, yəni öyrədirlər və şək yodu ki, bu da onu göstərir ki, insanlar bacaran qədər yəni, elmi öyrənməlidirlər və xüsusən də əgər götürsək ki, Elm iki qismə bölünür, onun e, hər bir kəsim boyuna düşən vacib elm var və bir də e, boyunlarına düşməyən, yəni vazi, e, fardul küfəy elim var. Yəni, boyuna düşən vacib elm odur ki, hər bir insan gündəli baş verdiyi, rast gəldiyi əməllərin bilməlidir. Məsəl üçün, namaz. Ham bilməlidir ki, hər bir ibadət əli, namaz qılan bilməlidir ki, bəz e, namazın urkunları hansıdır? Namazın vacibləri hansıdır, namazın sünnələri hansıdır? Yəni, sabah bu insan namaz qıldı və məsəl üçün, Fakir surəçini oxumadı. Neyin əməlidir? hənə vaxt seçə bilməliydi və ya da ki, dəstəmasız namaz sayılmır. Və də ki, dəstəmazın formasını, şərtlərini, hansı ki o əməllə o gündəliyi qarşılaşır. Və ya da ki, insan əgər ticarətçi o insan hökmən zəkatı necə çıxarılmasını, kimlərə bölməsini, yəni bilməlidir. Və ya da insan əgər həccə gedirsə, hökmən həccin rukunlarını, vacibətlərini, sünnələrini öyrənməlidir. Nə ihramda olanda nə etməlidir, onun nə Və ya olan, oruç olan insan bilməlidir ki, hansı əmələr orucu pozur, hansı orucu pozmur və rəx və s. Ancaq o ki, qaldı ki, e, bu, həmən insanın boyuna çıxan fardul ayın olan hissəsi, yəni hər bir insan E, gündəlik etdiyi, yəni daxilində olduğu ibadətin bütün qaydaların, şərtlərinin bilməlidir. Və ya ki, əgər insan özünə toxvid əhli deyirsə, iləhləla kəlməsini işlədirsə, bu insan bilməlidir ki, toxvid nədir, hansı əməllər toxvidin əksini təşkil edir. Məsələn, çox vaxt görsən qardaşlar, məsəl üçün namaz qılır, illərə namaz qılır, andı həl hələ də danışanda, andı səndə, mən ölüm, sən ölüm, papacanı, mamacanı, Bu şeylər həlbəttə ki, e, Peyğəməsənim dediyi kimi, ya Allahdan başqasına, e, ya Allaha andis, ya da ki, neynə? Sus, çünki Allahdan başqasına andismək, ya şiqdir, ya da ki, yəni, köfürdir. Düz, aidin məsələdir ki, onlar etiqadla onu andismirlər, ancaq hər bir halda, yəni, zahiliyə dövründə qalaan əlamətlə, əlamətlərdir. Və insan əgər tohvidə gəlibsə, tohvid dinin qəbuləsə, İslamə gəlibsə, artıq e, şirk əhlindən və bütlərdən üzrə öndəlibsə, Yəni e, pirlərdən, ağaclardan, keşeylərdən üz döndəribsə, məs Allah xona ibadətin yönəlibsə, o hər bir hal anda çalışmalıdır ki, dovidə zidd olan əməlləri tərk eləsin. Bacadı qədər o ilk növbədə onlardan, yəni e, necə deyirlər, İlkinci onları yəni təhk edilməlidir. Ancaq insan namaz qılır, o yandan pirə gedir, pirin cəriyyətinə gedir, pirin yanında gənir Allahdan istəyir və başqa-başqa, yəni tohvidə zid olan əmərlər edirsək və belə bir halda hətta onun e, olma əhli olması özü yəni şübhə altındadır. Çünki bir insanın özünə tohvid əhli deyilsə, tohvidlə şirk bir yerdə cəm olmaz. Və aydın məsələdir ki, əgər bir insan, yəni mən tovvid əhləmlə ilə həla kəlməsin deyib İslam'a daxil olubsa, o bütün tovvidə zid olan əməlləri, xüsusən də şirk olan əməllərdən uzaqlaşmalıdır ilk öncə. Çünki əks halda onun o ibadəti tovvidə səhiy olmaz və o da bağışlananlardan olmaz. Çünki Allah subhantala ə, şirk əhlini cənnətə daxil etməz və xüsusən də əgər bils bilsək ki insan e, namaza başlayan kimi dərhal çalışmalı bütün cahiliyyə dövründə olan həmin o e, pis vərdişləri tərkiləsin xüsusən də o cür yəni, dildə e, andı içmək elər Allahdan başqa ilə içmək elər və yaxud ki e, pirlərlə bağlı e, etiqadı məsələləri tərkiləmək ilk öncə onun boyuna düşən bu əməllərdir. Əks halda o tohvi dəhəli, yəni sahilə yəni bilməz. Və belə bir halda Aydın məsələdir ki, elmin bu, fardul ayın olan hissəsidir. Amma fardul ayın kifay olan hissəsi isə, yəni şəriyyət elmlərinin hər bir məsələsinin incəliyini dəllərlə bilmək bu, aydın məsələdir ki, elm əhlilə xas olan bir şeydir. Bu da həmən alimlərin boyuna fardul ayındır. Amma digər insanların boyuna isə bu, fardul kifayədir. Çünki bir yerdə bir alimin olmağı kifayət edər ki, həmən insanlar ondan öyrənsin, yəni faydalansın. Və e, həqiqətən də e, bugünkü günümüzdə yəni çox qardaşlar var ki, illərlə 10 ildə 15 il namaz qılır, ancaq Allahın kitabını hələ də üzündən oxuya bilmirik. Bu, çox böyük nöqsandır. Yəni, əgər bir insan e, ticaretə addım atırsa... İlkin adımlarında o, öz ticarətindən bəhlən bəhlənmək istəyir. Yəni, etdiyi ticarətin, mənfəətin görmək istəyir. Əgər insan dünya işlərində bu cür ciddi yanaşırsa, gör, ahirət işləndə xüsusən də sənin bu ibadət etməyin, xüsusən də bu namaz qılıb, yəni Quran oxumağın çox bir, -bir faydadır. Yəni, bir və insan... Gecəsində əzəsəsin işləsin var, dövlət qazansın, sonra onu tərcən səliqə eləsın. Bir də var insan əhziyyət çəkir, Quran oxumağı öyrənir, tilavətini öyrənir, tərcizin öyrənir və o insan gözəl Quran oxuyur. Və o gözəl Quran oxumağı da onun hər hərfi necə səbabdır? 10. Yəni təsəvvür edilir ki, bir var gedirsən, işləyəsən gündə 10 manat, 15 manat qazanasan, gecəsən ki, elhamdə gündə 1 manat sədaqə gedim, daima olsun. Yəni, ayda 30 manat sədaqə elədim. Agə sən ayda 30 məcələqənin üstün sayırsan, yoxsa ki 80 gündəri yarım cüz Qur'anı. Halbuki yarın bir səhifəni sən hərflərin topla, onu vur ona, gör bir səhifə sən istəsən səbəb gətirir. Neçə minlərlə. Amma gör insan gündə 2 səhifə oxusa, 3 səhifə oxusa, 4 səhifə oxusa, gör insan neçə minlərlə səbəb qazanır. Sanki o insandan bir vaxt ki çox vaxt qardaşlar deyir ki, yox işliyim qazanır inşallah sələgə verəcəm kasıblarə əl tutan belə eləyəcəm onun niyyətində bir şək şübə eləmirik o biz onun gələcək əməllərində şək şübə eləyirik görürsən kasıb idi Allah salbar dövlət verdi və bir müddətdən sonra bir kasıb yanına gedib axı mən zəkatı vermişəm mən başa verə bilmirəm imkanım yoxdur vermək əgər bir insanın müəyyən qədər varın dövlətin varsa kasıbları bir dənə çəkədə gözlətdin məlsən Yəni, bu insan artıq ona verilən var dövlət birbaşı olaraq qiyamət yolunun əleyhini olacaq. Çünki insan bilməlidir ki, onun Allah dərgəsində ona savab yazılacaq hissəsi onun Allah üçün elədiyi hissədir. Ancaq insan özü üçün getdi, qazandı, 200 minli maşını aldı və ya sabah üçün sahtı 300 minli aldı və ya da ki, 10 mahtı da qurtqa yenə bilərdi, aldı 5 minli qurtqa. 10 matıq şal var, yenə bilər, dağıldı, 300 matıq şal var. 50 minli evdə yaşaya bilər, yaşayıb, 1 milyonu evdə. Yəni, bütün bu elədiyiləri kim üçündür? Özü üçün. Bax, qıyamət gündə özü üçündən onun üçün heç nəzə sevab gəlməyəcək. Sevab ona hansı tərəfdən gələcək? Həmən ailəsi etdiyi vacib hissəsindən. Yəni, ailəsini yedirdirməyi, ətaşi ailəsinin ailəsinin müəddətli vəziyyətinin ödənməsini. Ancaq onun ucuz alıb yerinə bahası almağı məsələsində ödə də mühüm rol oynamır. Necə ki yaşamaqdansa kaşıb da yaşayıb, varla yaşayır. Çox vaxt da kaşıb olan uşaqlarına qat-qat daha sağlam olurlar. bu da onun göstərir ki, necə ki Ayşə rədiyəllahu anha hədsində də kimi Ə e, bir gün peyğəmbərə sorsam evində qoyun kəsilir və bütün əzaların bağ paylayırlar. Sadəcə başı ilə ayaqları qalır. Və peyğəmbərimiz ocaq Yaşə, nə qaldı? Digərəsi bizə heç nə qalmıb. Bir dənə baş qalıb, bir də ayaqları qalıb. Yəni Ayşə ilə narazıq, lakin yəni ət hissəsindən bizə qalmayıb. Və peyğəmbərimiz Ya Ayşə bizə qalmayən elə başı ilə ayağıdır. Yəni bizə qalmayan başı ilə ayağıdır. bizim verdiyimiz qoyun qiyamət günü gələcək. Am onun nə başı olacaq, nə Axirət üçün yaşamaqdandırsa, deməli, insan ancaq Allah üçün elədiyi şeylərdən ona yazılacaq. Özün üçün qazan, işlə, sonu hərə qeyb çıxacaq, təharət xanaya. baxalı geyin, sonra nə olacaq? Tulliyədə sən gedəcək. Bahalı maşşun üçün sonra nə olacaq? Vurulacaq, əzləcək çıxıb gedəcək. Ancaq Allah üçün sənə axirətdə yazılacağın isə sənin məhz Allah üçün etməyindir. Yəni insan özü özünə Allah ki, mən ucuzda maşın sürə bilərəm, mən Allah rəzisinə belə bahalı maşın sürürəm. Yəni burada Allah rəzisi, orada bir məntiqi yoxdur. Orada isə məbəli, Allah Sübhana və xoşlayır öz varını quluna verdi, var nemətin əsərin görsün. Bu səyahətə gəlib. Yəni bir insan varlıdsa, tutan ki 20.000, 30.000 maşın ala bilərsə, o gedib xəsisliyi ilə gedir. Bir dənə əziyyəci, bir dənə 11 alsa da, eki, yox, yox, məni görərlər, eləyərlər. Bu, əlbəttə ki, Allah sona neymətini gizlətməkdir. Allah sona bunu bəyənməz. Yəni, o insan öz Allahın verdi neymətin əsərini göstərməlidir. Ancaq bu, o, demək deyil ki, o, 30 mini də maşın ala bilər, gelib 300 mini, 200 mini alar. Və axı, ona baxan kəsiblər da var axı. Şəxsib insanlar da var, hansı ki onlar öz analarının əməliyyatla pul tapa bilən uşaqlarını əməliyyatla pul tapa bilməyə və başqa-başqa problemlər olur ki, onlar da baxır gedib Nəssanədən yahudunu istəməyəcək, kimdən gedib istiyi, qardaşdan tovid əlindən, öz namaz qıldığı e, səhflərin tobu-toğa birləşdiyin insandan və gedib müraciət edəndə o ona deyəndə "yoxu axı mən zəkatım vermişəm, zəkatım 8 ay var, 9 ay var" və baxır ki, yəni o o qədər izlə bu özü istiyi çıxartsın da Və belə bir halda, həlbəttə ki, o var dövlətdə, həlbəttə ki, kasıbların haqqı var. Ona görə unutmaq lazımdır ki, yəni, e, daimən, daimən, yəni Allahın nimətini xatırlamaq lazım və eyni zamanda haq sahiblərin də haqları, yəni, unutmaq yəni, lazım deyil. Buna görə də həlbəttə ki, qardaşlar, bu cür savaba nail olmaqdan ötürü var dövlət sahibi ol lazım, olmaq lazım deyil. Çünki qeyd etdiyimiz misallarda var dövlətin mütləqən olaraq müsəlmana xeyir verməsi deməkdir. Yəni, əgər Allah subhanət hala bir ibadət əhlinə, tohvid əhlinə var dövlət etbini verməyibsə, Zənd etməyin ki, Allah s.ə. onu sevir deyən ona verir. Çünki var dövlət barəsində Allah s.ə. kafirə verir-vermir. Yahudiya verir-vermir. Müsəlmanlara, zənd kafirlərə verir-vermir. Hər bir kez, yəni var dövlətdə e, kime çox, kime az olması sevgidən deyil. O Allah s.ə. qədərindəndir ki, Allah s.ə. Ona bunu istəyir və buna da bunu istəyir. Yəni, o var dövlət kafirə də verilir, müsəlmana da verilir, xristiyana da verilir, butpələsə də verilir, müşrikə də verilir və həxə və s. Aydındır. Ancaq elm isə yalnız və Allah sonu istədiyi bəndələrini verir. Və eyni zamanda elmin təşkilisəsindən biri də məhz Quranı oxumaqdır. Özəq, Quranı təccün oxumaq. Və həqiqdən də insanların xüsusən də 10 ildə, 15 il ibadət əhlinin düzgün Quran oxumaması, yəni Qurandan surə bilməməsi, onun e, mənaların bilməməsi həyətəndə həmən insanın çox şey xeyli itilməsinə yəni deməkdir. Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.